continuare bis la bis vin din toate cele patru vuvuzări de peste vuvumări și vuvuțări vin în vizite de bine toți de al de tine de atâta să trăiți de bine tribuna vuvuie la să trăiți urbine de la înalte până la joase. Toate frecvențele e pline de vuvuite răpciugoase. Starea de bine și de caza cioace i-a cuprins pe toți omanii de bine. Prins la mijloc, Boc e un fel de controloc ghindoc La un fel de Mormor, mormon Că Boc desfundă Bine După diapazon Inclusiv Latrine Și cu acordeonul Dirigează poporul Și băsel Îl dirigează pe Boc În surdină, din culise Îl piculină e un mormoloc de încredere, ajuns ventriloc fiind desconstipat de sine și constipat de putere, cu care vuvulee vu danse, ca la școala populară de artă, are la bază filarmonică și, -și știe să se vuvuzele după ureche și după note, prin a doua, a treia și a patra armonică și prin tot spectrul politic, sinfonic și melodic, inclusiv spectrul armonic, deja e mare boc la puterea a patra, deși nu face nici cât un arpacic, atât e de comic mic că timbru legilor emise depinde de ordine și de amplitudinea lor în cor, nu de emisiile de băse. Astfel, la clarinetul VVZ, ultima armonică are ordinul 12, lipsind armonicele 2 și 4. Pianul, când declozează din el și pianina. Vuvulitul se întinde până la armonica 18, inclusiv lipsind complet armonicele 15 și 16. De aici și bă se vorba aia că mi se rupem 14-16 de congresul 14. De aceea textul legii trebuie bine gândit și armonizat în armonie cu muzicul celest care îi vuvuie baștanului prin stomac și uneori îi dă prin cap. Da așa luat boca armonica și umblă cu acordeonul ca cântărețul ambulant. Acest gavroșel al luptișoarei pentru separația puterilor în stat vrea să tragă o dungă clară în GMT-ul fiecărui pat să fie fiecare cu partitura lui la ați Abia apoi, separatiștii câte doi, câte doi sunt adunați în acord de Ioane pe stadioane și puși în acord global. Pe acordurile marșului nupțial se pun în acord care e de fată și care e băiat, și se acordă subiectul cu predicatul, adică puterea cu opoziția, care trebuie să stea și să fie contra conform contract prenupțial. Dacă ceva pute în separația puterilor din pat e când nema puterințele și atunci se face din acordeon alte acorduri și se acordă drepturi de menaj a troa. Pur a spectru sinfonic diferă de la un instrument la alt instrument. Nu numai ca lungime, grosime și a treia dimensiune care e timpul durata, adică și de aceea sunetele acestora pentru aceeași notă se deosebesc. Asta denotă că nu tot ce și e. Cu alte cuvinte, aplicând în practică aceeași directivă pe același calapot și în aceeași măsură, fiecare face ce îi vulește prin minte. Și nu sunt toate spornice și toate sunt dornice. În plus amplitudinea acestor armonice sunt cu totul altele de la un instrument față de celălalt. Guvernul e ca o orchestră în care fiecare voie de voie pe limba lui improvizații pe lângă partitura oficială, că guvernul e decât un tarav de vuvuzele căutând să intre Băstului în grații. În afară de vuvuzele, ce alte instrumente de suflat au mai recântat la palat și ce ne-au mai insuflat ele? Ne-au încordat timpanele, denileau spart, țambalele din opera de stat. Și organul, ce-a făcut organul din orgă? Ca organizator. Pe cei legați cobză, i-a legat burduf și-a bătut gongu cu pulanul pe ei în repriza 3, copleșit de aceste instrumente de bătut fără măsură. Pe urma a trecut la acordat un xilofon, un nepot camafon al vuvuzelei. Dar deaua a plecat cu glocken a ei în deplin dezacord cu tasul și măsul care nu au văzut care-i șpilu. Unii la fa flaut fauntează în mod vuvuzut, speriați să nu fie acuzați de joc pasiv și temporizare. Cu părul vâlvoi și ochii vâlvoi, doi vuvuzoi la un oboi, la fagot și la clopot un singur vizigot. Un vuvuzel cu vuvuzel ublegit își caută o partitură. Atâtea a vuvuzit, nemai auzit, nu s-a mai auzit în de după vremea lui Escu, unu, cu mulțim de mulțumimi din inimii partidului. Dar după marea vovuitură, vuvuzeaua ca spor național tradițional a trecut din gură în gură și din cor în cor, ca așa e în folclor, deși... Ortacii vuvuzau cu un semiton mai jos, când plecau pe jos la vuvuzit cu sorcovul, nea vuvuzelul, le-a mulțumit cumva și le va mai, de câte ori va mai avea nevoie de ei. Mulțumit a fost de vuvulime și de vuvulănii și un te iubime, mile, cu mulți bucium în suflet, a suflat în buciumul ca într-o lumânare până la vuvuzat de petale. Abia își mai trage sufletul prin vuvuflet, acarul de mișcare, alergând să schimbe macazul și să pună afișe cu vuvuzatul nu mai e interzis și că s-a promis găsitorului bună recompensă. Să dă dispensă și la vuvuzete crudele cu suzete, dacă știu să citească pănote și să se majorete. Ca să nu mai fie discursu, disensiuni și certe și parangherie prin guvernare, capitanul și-a scos un fleac de briceac să-i castreze pe castriștii mai juriști și comanda înainte, marși, mergând în fruntea plutonului de soldăței instrumentiști, că natura băsească și în somn neostășească. Neavând și esese Bese s-a autodegradat și s-a intitulat micul caporal, că poate, poate iese ceva. Dacă a văzut că nu semne, l-a avansat pe mus marinal, cu titlul de Marele Boc, în grad de trei stele. Apoi l-a luat de mânuță, l-a îmbrăcat în costum de marinel și i-a dat drumul pe la guvern pe un căluț de lemn, da, da lui i-a cam plăcut jucăria la, de la început. Nu știu cum <coughs> să se jucărească cu ea și cam plângea uh, dar odată ajuns pe acolo a început să dea muștele afară cu o mână și înăuntru cu alta. Imediat i s-a recunoscut poziția de dirijor junior cu dreptul de dirijorism în pauze. Pentru că nu știți. Da... Tot ce vedeți și tot ce auziți e dirijat de un dirijor. Nimic nu e la întâmplare. Și unde începea bate toba cu o mână ca la moldova și să sufle în trâmbiță că mai întâi am crezut că e mai întâi. Nu reușea să-și armonizeze gesturile și nu își putea controla ambele mâini deodată. Că ăsta și când pleca ziceai că vine dar de când a cântat ceva ceva de genul lui ua și uhăia băse ne spune ceva noi n-auzim nic dar știi chiar nimic nimicuța, dar dăm din cap în semn că da și noi suntem de alu da da și am luptat și răspundeam totuși că să trăiți bine mersi el n-aude nimic, dar ne face semne cu mâna că să venim mai încoace, că mai are să ne mai spună ceva în legătură cu legea mult trâmbițată de Boc. Dialogul a continuat și pe blog, și pe forum, și pe referendumă, dar peste tot se auzea doar buvuzela lui Boc asta pe canalele Propedele, că pe canalele Mogulilor nu se auzea nimic. Apărea doar imaginea lui Boc în Brail, în costum național de salvamar, salvamarând la omani, cu un banner deasupra care ne îndemna în alfabetul surdomut să schimbăm canalul, că vă că nu prea mai vrea nimeni să-i facă poliță de asigurare la serele bocărie în sistemul bonus-malus. Atât de mare e bolnăvia pacia. Băse urmărea atent toată activitatea din boc-bocărie și, deși nici el nu mai înțelegea nimic din dita mai cacofonie, se simțea un pic responsabil când pede cam care pe care. Ca să nu fie suspectat de uzelitism și etilism, omul orchestră a orchestrat o nouă urgie. A fluierat un penalti închipuit și a ținut vestit un discurs cu <coughs> sal mi-ar mai pohti suflețelul și un boc pătipție. Lumea s-a neliniștit un pic, crezând că scenariul era capul un boc vrem. Vrem ca așa vrea organul, noi ce să facem. Un clopotar a dat semnalul cu clopoței la greva de zel de la guvern. Flașnetele s-au feștelit și fleoștit. Cobuza a pus buza, taragotu-botu, o drâmbă-strâmbă să strâmbă la ea în oglindă, o dreacântă-cavalerește din frunză de solz de pește cocoșele, cocoșelule și de deșteptarea la un saxofon chior, doară lăută-mută continuă să laude în public să asmută pe boc 2 contra lui boc 3. Și pe boc cel mic contra lui boc cel mare Cornul Dar nu din coarne de la cornul A rămas fără glas Și prinde bălegare De vu ce ce Care se epuresc cu orice găsesc Ăștia sunt toți bolnavi De vuvuzat Îmi vine să mai iau cu de cap Că uite în ce boc m-am băgat Tocmai eu Care am băgat în acest corchest tot ce am avut Mai bun în noi și un guroi și nimeni de pendenți. Bă! Ați băgat toată țara în fizioterapie cu picioarele în apă și ați lăsat-o așa inundată și v-a apucat de o vu, -vu cantată. <coughs> V-am dat o sarcină și o partitură și dacă nu în curând vă fac întrerupere de sarcină la toți deodată sau vă remaiesc părând. Siniștrii care nu-și fac treaba mai au o lună de miere și gata. Uite așa se vă era acest sucit la vreje de cănuță care era un fel de a cincea roată la căruța guvernamentală și venise să prezide specta de gală. Am venit să vă văd și ce văd? Prăpăd! Un pop un ex vet, un cochet, juriști și un notar discret, singurul care le știe pe note, un căvălaș laș, un poznaș, un tulnic nevolnic și o tilincă plină de nelipsiți de deanu și ceanu, fiecare o mare sculă în propria tarafulă, și o semitoană cu o surlăsură, de babă băbită, înjură ca un muscal la cal. Chiraliră, când se chire, când se miră ca o chiră și se sulfine de o trișcă care abia se mișcă de obeză. Un trombonafon, zice cor să cânte în cor când o vrea organul, că vezi mătăluță, prea se ține toți de tromboane, o muzicuță fără blagă, se bagă cu dita mai pulan să facă ordine în clan, să vă ia șeitan! În schimb, trompeta trompetă și tobele bat, la schimb are de generație, dintre ultima generație de boci și o vuvuzetă mazetă. S-a făcut troc, boc cu boc, și la schimbarea de ștafetă s-a predat vuvuzela deșteptării noastre, că boc cu boc se face strop și țara zob auzind cuvântul magic, se pornesc ropote de clopote, fluiere cu fluierături și zbuciume de buciume, toate pe strune de bangi jumping și un pic de banjo. Bingo! Bingo! Că avem noroc cu boc! Picolea picolo, dar era tot picolo, în costum de june prim, <coughs> ministruț. Și călare cu tobiță și trâmbiță, și să trăița, că venea cu. M-a trimis mai an, bădița Traian, zicea de pe cal și de pe caval, găvărea că scrip ca manet. Ce e val, cavalul trece, eu am rămas la toate rece și afon. Acu o să ridignițieluș tonul și o să vă dau un cotoană la vovoană că diapazonul mila că și pe și adăuga și ei ceva la vacar. Vi s-au amestecat doremiele în pălărie într-o babilonie de toane și semitonuri de grie. Fiecare se simfonică fără respect față de lege cam ca meleoniș, schimbă culoarea politică și linia melodică ca la liber schimbiști. Bre, lupe de mare! Lupii artiștii schimbă tonul, dar nu și melodionul, așa că bagă mare în armoniu, găști de de dăști de honoriu și haite de boaite să aibă onorariu și palmistul care mi-a ghicit în palmă, bă, hăla, mai alchimistul, dă deci dau o palmă, <coughs> peste buc și ți din muștuc, de la pupincurion, curion. Bucălosule și zălosule, mai uită și în ce sufli, că i un vuvurez, suflori din decor, nu de la noi din cor, n auzit cum face? Huu, hu! huu, <coughs> Fiți zeloși, că vă fidelizez dar nu pactizați cu derbedei și cu infidelii. Un flaut din aut și un clarinet de penet s-au pornit pe băset și o tubă din hrubă contrabese cu un contrabaz de necaz că au fost demascate ca făcând parte din alte haite. Iată, a mai rămas doar ai noștri, de încredere, să se certe între ei. Vuvuzatul la harpă se harpăie ca un harpagon, să ia tot. Vuva violă are variolă și vuva vioară, aviară. Scripca a făcut un puseu de gripă și et Etc. A mai rămas doar cel mai cel violoncel. Bocvornicel. <coughs> să ne violonceline cu celestine de să trăit bine. Mai, mai să ne adoarmă vigilența proletară acest gavroș într-un galoș și cu papion de pion a răgnit în Romales. Gata, m-am emanat, sunt reales. Rămân pe baricad până la arme frați. Luați-vă instrumentele și cântați. Titanic Vals, până la ultimul, că a început să ni se cam titanice țara sub picioare, ajunge, nu vă mai luați la pim-poange și nu mai dați la joale, că se duce dracului în șeitan, minunăție de țara tomar și de grădină carpată și, fără săbiuță, a trecut la atac ca un vuvuzoi. Atacați o fugă de bach, doar cu un buchet de șiboi, gata să urce pe cel mai înalt piscoi al armoniei totale între pare și impare și dintre unanimitatea guvernamentală și gvasii umiditatea parlamentară și um umanitatea pre presidențială plus minus mumificata și reunificată a puterei judecătorești. Desigur, toate într-un singur cimpoi și sub un singur chilt. E greu fără amortizor să faci cu amorolul de armonizator la separația orchestrelor din stat. Dar nu s-a lăsat. A tăcut și a făcut o meloterapie prin uh, vuvuzelie. Că bă, se a spus când a trecut din clasa a treia între a patra. Bă, vezi că ți-au toba dacă mai bați toba că faci. Fă ce ai de făcut și taci. Trompetica mai mică. Lăsați-mă să perform și să schimb istoria. Că asta e menirea mea de cimpoiași. Toți rând cu poftă ca la circ când îl aud pe acest pseudodirijor încercând să compună marșul aplauzelor cu o mână dând dincolo spre în afară și cu alta spre înăuntru. Adică când veniți și plecați ca muștele părahați. Auzind de această afiliație între ei și Boc, mai întâi a protestat Boc, sot o voce, și mai întâi și întâi, cu drepturile celui mai dintâi prim venit, au protestat mai întâi mai bătrânii ilegaliști, activiști de la cultul eroilor Revoluției Portocalii, în frunte cu misa lor, cam curgol, și după curul lor, dar și mai în frunte, mari revoluționari cu certificat de profesioniști la mâncarea și în fața lor maneliști cu atestatul de maneliști tot amatori guriși și, -ți și deschiderea acestor pe post de tambur major sosia lui Nian Ion toți se portocală ce mai alabală că după ce clocesc așa cu greu și chin ăștia cum ies din găoc se și independesc și zbârn la boc. Se fac voiajuri și năpârlesc și ciripesc independent, nu în solo de cor și în miros de stol. Fiecare se trage dintr-un popor migrator. Doar boc e băștinaș. Iată, că tocmai vine la cele patru servicii de aici. Cum e pe acolo? Bine. Și cum mai trăiți? Să rămână. Bine. Atunci, capitanul, dând mâna cu Boc Manu, se întoarce de un ordin. Pe loc la toată țara. Fanfara. Pentru onor la Boc. Moment în care un triunghi, Vuzeț, cu etichetă de talgere, a început să se agere și să facă poc și bum, bum cu toba mică și cu ce mai găsea prin prejur. Dacă n-ar fi fost o vuvuzoaie cât un cimpoi și o coniță europeniță cu fluieriță, mi-ar fi dat și mie peste coaie și-ar fi fost fai de vuvuzăul meu zău așa. Dar înainte să încalic poșea povestea ar mai fi fost așa. Draculă decreta se intitulă titlu de Mare Boc cel Mare și te noblezi cu semn de recunoștință pentru serviciile aduse ca prim-ministrel și a dat diploma de ciom în caz de conflicte și crize, nu și pentru ultraj și tulburarea liniștii bunului morav de a vuvuza. Toate astea s-a întâmplat și se întâmplă în Dracula Park din cauză că avem o limbă prea melodioasă și rimoasă, rămasă de la un odios și o odioasă care nu mergea nici la closet fără ea, adică fără lăutarii de încântare la treaba mare din suet și nici fără echipa de lăudat treaba mică, că nici nu se puteau pișea dacă n-auzeau trișca daia băse, nici nu se bese, nici nu se mișcă fără un tarap de staf și fără bodyguard care îl șterge pe frunte și pe funde în ordinea menționată aproape orice se armonie și rimează cu Boc și cu Băsescu, atât de cantabilă și de căcabilă ne e limba și atât de multe se pot mânca cu ea și dulci și mai portocaliști și mai, și mai puțin. Că de trăit să trăiește fe bine în această armonie de pline, că limba umană e atât de corală încât are o singură morală. E, și aia orala.